as long as you live someone who... We'll take the end of all time. זו איתה רק באיטה. בא, כן. כן. הו! וואו. נו, אתה באמת נפלת על הבמה שלך. אבל הצלחת להתגייע. אבל נפל לי למעלה ועשה בום בום בום בום. אבל אתה פיש. כן. אה. סיכה תאות, לא מצטייר. זו איתה רק באיטה. ده حفطتك بالبيته سوكبرت اوقات الثلاثيه تاع اسبوع اوكي يا اتلاجي استي ما تتبهروا تتبهروا اه مي وجهي شادني هييمه باهل ما حباتنوا اه انا لو بيريون اوه نورا خوال يخون كي يطي ماشي غاول اوه ماني اني وداتش حتى مترجش ده برور ابو لاي انت قتت نسخف اوكي اوكي شاو اد نسمعك موديجو لك يا اخد بمعنى افو دييغو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 לא להלחיץ לנו את התינוקי. התינוק בסדר. מי שמדיג אותי זה אבא הלחוץ שלו. אה, אה, אסור להציץ. וואלה, גן משחקים ליורש. או, oh, וואו. Wow. זה... מהמם. Rë司ht 순 mey zli её býra mesp Jenny Hei, %hdish su nilu a m branื่? Zikon juo tu e�h nril jamais Mori alon ôt'ra Nori alon od Ιn'h köy Nashtykez Zib8 N procure a pet southeast electronics luxat עכשיו אני קולטת. אתה מנסה לסדר טבע בטיחותי. טבע בטיחותי, אלי, מה מדברת? זה שטוטי לגמרי. מני, זה עולם שהתינוק שלנו הגדל בו. לא תוכל לשנות את זה. אני אוכל ועודך. אני החיה הכי גדולה בעולם. אוקיי, אבאלה. נראה אותך מצליח להתמודד עם גיל ההתבגרות. בוא, כפרסיד. אני לא רוצה שתיגע שם בשום דבר. Ze mkon be spiel die Ladim. Ata yelad? Ata neli. Thiago, ina ta. Wieso fast da daftasi? Okay, okay. Ani raw ta akhar kah. Okay, wait. اتاده انا خشفت شيء مشهو مسيق لدياغو لا انا بتو شو بسدر كدايش تتدبر ايتو نحن اخويا كبارين لو متدبرين بيننا على بيوت قبريات نحن راك تصفقين احد لثاني على الكتف زي ديوتي لبخوره لبخور زي زي زي كمر 30 سنه للتيפול سيكولوجي اوكي اوكي انا ليش هي اوو מה קורה לך? לא יודע. אתה שומע... אין לי חושבת שמשהו מציג לך. אז אמרתי לה... למעשה, חשבתי שעדיף לעזוב אתכם ולמצוא לעצמי עדר. אתה יודע? אוקיי, טוב. אז אני אגיד לה שהכל בסדר. שזה כלום. תקשיב, בוא נודה בזמני. אני כבר לא מה שהייתי. אני לא באמת בנוי לשמרטפות וילדודס. על מה אתה מדבר? لكي مشبخه ده جدول بشرفها ده تور بس انا مخوص لسيقو انا مستعير انت لا قلت لي يوت لمال يلدشلي لا لا لا لا زت زت لا ايتها كو ناشي لا ليش ليش تمتص اذو ارطكه ادون ارطكه اوت نواز قلت تيل لخياله مشبخه مشاميمميلي لعكبك و تخا بحايم رجا الي امورا ليوت زوت يم بهايا اوموناليت ماني حكى لا تشرخ لي يترجج نو בגלל זה גברים לא מדברים עם גברים. משהו לא בסדר? דיאגו עוזב. וואו, וואו, וואו, זה פשוט מושלם יהיה לנו תינוקי. אני לא מאמין. לא, סיד. להם יהיה תינוקי. אבל אנחנו עדר, לא? משפחה. לא, העסק השתנה. למני יש סדר יום שונה עכשיו. זה המצב, סיד. עשינו חיים יחד aval aya tobe tobe shaaya tobe ni shamura tnenu losid za losnainu bikhlal krach werdi zarfu gamken rak rach rak eddi beta otsid אוקיי, בוא נרגע, לישום עמוק, אני יודע להיות חברותי, יש לי רעיון גדול, אני אצור עדר חלופי לרוזה, ליק ליק ליק בוק היי, מלשמי גוש, כפשע נו, נשארתי לפחות חתי חורש A huh? uh. o, oh, më mislo terminarë Anyë levat, kan? kën lo? Hello? Hello? Hello Oh, pushkalach. Ani yoda bdyug maagaliot negev. Nonoa, le'ulam lo tiu levad yoter. תשארי כאן, וחמוד שמור עלך שלך, שומע, אימא, עוד שנייה באה. אימא באה, פיצפונת! אצלחתי. לא אמרתי לכם מה שאתה עכשיו! אה! תודה, תודה. בישרה, לא יפה. את כיף לבת גורמת לאמא שלך. Mm -hmm. אוי, מתשתער, מתוקית. אני פשוט כל כך אוהב אותך. עכשיו, אני רוצה שתכירי את דוד מני ודודה אלי. היי. הלואו. אני רוצה להציג את אגברט, שלי ויוקו. סיד, מה שאתה לא עושה, זה לא רעיון טוב. צ'וש, הילדים שלי ישמעו. הם לא הילדים שלך, סיד. תחזיר אותם. את לא אמור לי אתורה توخيخ لي سيبه ראשונה ده اللي سرقت بيצי منيشو سيبه ثانيه احد من كمت افخ لها حبيته سيد مشو بتاخ مضاج شو لو موصه اوتان لا انا يوم مشترات على الكرخ ان عود رجع يوفخوت ل كفص كسوت اه اوف سيد انا يدي ما اتوفر كم لختيه مشفخه يوم واحد אתה תפגוש בחורה, עם... עם טעם רע, בלי חברים ו... ובלי חושרח. מה שמני מתכוון להגיד זה... לא, הבנתי, אני אחזיר אותם. לכם יש משפחה? ולי עדיף להיות פשוט? בלי אף אחד. קלו בתוך מבצר של בדידות. בקרח. לנצח. עזוב, עזוב והצוב. זה הרבה מאוד עזובה. בדיוק! סיד, בוא הנה! לא, לא, זה בסדר. הוא איתו שאש. זה אחד היתרונות בלהיות סיד. למה שאני אכשיר אתכם? אני משוגע לילדים. אני טיפוש מפנק, אוהב, שם גבולות, mata kidu alge hmm na khontaskimu iti oh aldisku lo lo lo eh lo nora ani emsha bina evsha ah eh ah okay eh ken ani raka ayabishith kham toof i ani la akhul yot uraghit ovani nora Kan t'i rachja n'i loka shirë? אימא! אימא! אימא! אימא! הפכתי לאימא. רחשו איפה אימא! הנה אימא של התאימא. טענו פרצופים על שחקים שלי. לא, הכל בשדר, הכל בשדר, אל תדאגו. למה, למה אתם בוכים עדיין? רוצים אוכל? אז מישהו כאן רעב. אני יודע בדיוק מה להשאות. שע, שע, מפלצת מפחידה מאוד, עמי פיצפוני, צריך עליו מי מח... וואו, חשבתי שאתה נקפה! Hey! Help! zekerWereingyeerr! תאר לי עוד קן מני לא מושל לי להיכנס רגע אחד מותר לכם אוי רק לא לחרב את הגן אצלנו מאשר גן השעשועים פתוח לא רגע לא תקבלתי לכולם לא לא לא לא אל תיגע בגן אוי אוי! אה! יהוו! מה זה אלה? למי אכפת? הם גפים! שחקו יפה! אימא, עולום משתת! אתה לא חושב שכדאי שתתערף? למה? הילה שלי מצא את זה? זה לא נכון! כן נכון! זה לא נכון! כן נכון! זה לא נכון! שאת משחת קוץ בתחת! תגיד לי, אתה לא מתבייש? אני אין חד מספרי צישושה! אני שקוק לשוק של חמלע! אוהי! מה יביד היו? אוהי! Ay da! Ronald! Ay, Yelona! Acho, acho, acho. Acho. Lo, lo. Tazek ba ma Johnny. Ani ma khle. La! A mon bhai, Muhammad Sheikh, khallatat li aladin la yqul ma semotim. انت خوشف شي كرسولاييم شيشمنين كرسولاييم اي زي كرسولاييم رونالد ما فيك غطى فجاءه اوه نو طوف قديمه تيرك اخوتلا ام لو تيرك من يد جوني نحن نوشوهم اخشاب اتجان المشخكين 1 2 3 هل تاخيا اخوتي؟ نو هاي يا يلد بخيك مو خداي ده بخلالو جوني طيب كمانه نفدل ميديسون قديمه تو كي هي زي سيد اه هاي هاي ميني ينه جوني نوتيزه لا لا اوه اوه اوه وي انا متستعر نورا המקום הזה הרוס וזה לא קשור אלינו אנחנו לא בקושר, אח שלא לא נורא הרי חשוב שלא קרה שום דבר רק לזה שנאכל והוא שלושת אלה ולשוט אמרתי לך להחזיר אותם ולא הקשבת לי עכשיו תראה מה קרה אוקיי, אז יש לנו פה כמה בעיות משמעת קלות אכילת ילדים זו לא בעיית נשמעת. הוא ירק אותם החוצ'ה. וואו, זה פנטסטי. אולי ניתן לו מדליה? ילד השנה. הם לא שייכים מנסיד, לא חשוב מה הם, או איפה מצאת אותם. תחזיר אותם. מני, אני לא מחזיר את הילדים שלי. ראית את עדמה! <אח> הכל בשדר, לא להילחץ. אמא כאן. ראית את עדמה צוחות? Hey! <laughs> askor samo ubaraze zit ina kat kat kat ila kenesh ila kenesh ila kenesh af 1 lo metsayat keno takvakim umishkena roa me ah sa tenotam ya ima shlahem akh ani yoda shi ima shlahem ma ata rutet tudat leida he dinosau קול ישבתי, יאתי, nafhi, את כל נתתי להם. ליום אחד, תזגי אותם, אתה מתורף. תוקי, אלה הילדים שלי. תצטרכי לעבור אותי כדי לקבל אותם. Natsbën oti, zë tekbib idjoti Wow, cute! Ati no! Zid? O bëtër shemë nëmëta Zëho! הלך עליו פשוט חרם. באמת תהיה חסר. או, לא, לא, לא, לא, לא. לא כל כך מהר. אוקיי, אלי, זהו זה, אבל את כאן. את, קרש ועדית, בחזרה לכפר. כן, כאילו זה יקרה באמת. אלי, היית את הגודל שלו? זה מסוכל מדי בשבילך. דבר לזנב. אה, יופי. אחרי שנציל את סיד, אני ארוג אותו. הא גברת ראשונה אגיל הוא המוביל אנשן בלי אש איזו אש סי כן, תראי, אם את מרגישה משהו, אפילו אם זה כלום. תגידי לי מיד ואנחנו אוהפים מפה. אוקיי. או, אנחנו צריכים סיסמה. כן, משהו שאומר, התינוק מגיע. מה אם... אההה, התינוק מגיע! זה הולך? ארוך מדי. אנחנו צריכים משהו קצר וקולע, כמו, אה, מיש-מיש. מיש-מיש. אני אוהב מיש-מיש. הם מתוקים, עגולים, פלומטיים, ממש כמוך. Atā hoshif shani agula. Agula ze toob. Agula ze khataltuli. Te zaritsa modela. אתם חולמים את החלום שאני חולם? אנחנו חיינו מעל עולם שלם שלא ידענו אפילו על קיומו يلا انا רוצה למצוא ציד זה לא ברור واو ما باشا بيري من صدخه זה לא زمان بخورين אנחנו צריכים كل زرا افشري Ze o acara zot o zot she sham ist kolkach mit krobbel oh was man hier geht ja! Ja, ja ja ja ja ja was was شوตุ مشلام؟ كما اعتقد فم له يا لي اخ قدول. نكون شو مامي؟ باك؟ ها؟ هاجم هو باك. باباكور ذا باك مينستر. يا كيتو هو با سمكان. خابر שלנו نختف على يد دينازوور. كان؟ ازلخ العاب. فזה לא מפתיע אותי. טוב אז سلام سلام. اوف مي پا. لو بي لا داي سيد. الي حكي. يقول ليوت شايصوره مفرزه صدق. ميني اجنوا اد هنا. نحن نمصا اوتو. יש كانا كهوت. بونوسوس. واو. دلخوا لشام وتמצאوا את החבר שלכם. براهين شاخره. اختها يودا هو سمو رينو وربينو هنودا. امم كان امم ايمادينازو نوسيت تلوشا بامبينوس وايزه ماشو ياروك ونوزللي. هو خبير شانانو ماشو يا روك وانوزللي. كل ده راك ميللكك؟ لا، انت يودا. ريتيو تموفرين كان ده اكل. وדרך لمضان اللاباء الجدود. شام من يتابلين بالالادين شبقو. אבל כדי להגיע, חייבים לבוא דרך היר המיאסר. לחצות תהום המוות. ليكيه يا جاكم. واو. اوكي. إتدردروت ليما لأمك التروفة مخلعت. نحن هولكين اخسب. واو واو واو واو واو. واو. מה, אתה חושב שזה איזה מין אתר נופש? לא תוכל להגן על הבחורה, בחור. מה תעשה עם הנביאים השבריריים האלה? כשתעמוד מול המפלצת. אני קורא לו... רודי. אה, יופי. מזל, חשבתי שזה משהו מפחיד כמו... אה, שלדון... או טים? שיואו, אתה אומר שיש משהו גדול יותר מאמא דינוזאור? אין. אין? העין. זה הוא שנתן לי את זה. וואו. זה הוא שנתן לך את הרטייה? במתנה? זה פשוט קול. כן. אולי הוא ייתן גם לנו אחת, לא? אתה לא ימצאת שום דבר. יפרד לשלום, כי אור לעוד תראה. בסדר, הבנו. יאוש ועבדון, וכולי וכולי וכולי. Oh! Hey! Uh! يا ياره من يسير نسمع لي ها خكو رجا لما ما كرا ليش مش ما لو ده راك شيش لي رجشه مشونه ولا تربه السكر شلخ نموخ او يا شام بري لا ماني لا هتينو اجي بابيروت ايلو ده لو بديوك مگراش المسخكين شلخ كان كيلو اني افخد חשב ميزت صمح ما تتحلو يداك اشا زي مگیا ماني كيلك برؤ اني ما عايش من الخبزه دوله خضرين شل مشو اخل פרח הספיק לי אני תולשת אותם מהשורשים תעשי את זה והוא יסגר עליהם לעולם ועד מה? טוב בסדר בנות לא להיכנס לחרדות אני אציא אותם לפני שהצמח יעקל אותם יעקל את ההנדה הם יור ועצמות תוך שלוש דקות תם אולי חמש לשמן דובון אני לא רשמל זה מדרדק לי אל תגיד את זה כשאתה צמוד אליו לא כזה דיגי דיגי אבזינו שמישהו יעזר לנו! אוו, מהר! זמן לי עוד קצת. מג'נוני. נשמן עכשיו. וואו! הו...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 بليت. تاگيت ماشو. تو داشي تسالتا اوتانو. باك، انت موخال نمشيخ يتانو بخيصوصيم؟ نحن لو نصرح بزرع. كين، نحن كين. امم. تو بيسيده. انا يزورنا خا. ابل يش لي خوكي. خوك بسبر احد. خوبا لكشيف لباك. خوك بسبر شتاين ان ليستوت 100 شويل شيلان. خوك بسبر 3. זה שיש לו גזים, ילך לסוף השורה בואו אחריי כולנו צריכים פסיכיאטר זה חוק מספר ארבע עכשיו בואו נמצא את החבר שלכם gebidden gebidden lolly dog elach nu nie besed bewachja tap chocolate nuts ani rotsel la ir bo oi in moida otano lamata la ani ya ir nikdaila afe wow info na gelait vani lo berad lechol echa תראה לילדים. גול אחד לטובת העצלן. עדות לך עכשיו אחת אחת. אתה חושב שהמפלצת תמצא את סיד? או, אה, יותר חמור. אותנו? רודי? זה אמור להצחיק אותי? הוא חסר כמלאה! הוא רואה הכל, יודע הכל, אוכל, הכל. אז התשובה היא כן. היי! רד מהדשא! קדימה! אוף! אני והוא מכירים מר שהוא היה פרפר נחמד. <laughs> בינינו, לפני שהוא נהיה גולם. פה <laughs> למטה אתה חי, מסתובב, שורד, ללא חשבון. له لو مخويي عويوت شو الموضوع؟ بتصيروا صفه نفلا؟ لما يزيكين لي لما مقبلين؟ في دهور نتاجرش شي ناف واحد على الجو. يوتيي خازق، شكم مني يسمعك تخا. هلاو؟ لا، انا لو بقول دبر كرجا. انا يودا انا منسى لاتر اصلان هروج. كيف؟ نايم و مولخين اخراي. انا يودا، هم خاوسين اني اشتغاتي. لا اوكي، نحن ميراسين متوم موعد. انا انا ما عم بدق. لا لا لا شاني جم موعدك. Bye bye bye bye Okay bora Zata ba ut 3 shuvot Tov az lama korim le ze teom a muvet עכשיו ניסינו חריץ עמוק מסריח, אבל... Uh, רק שכולם נקראו מצחוק. אז מה עכשיו? מדם? וואו! על זה היא לא עולה! פא פא פא פא! חוג ראשון, אתה זוכר? أو, أو, أو, מה מוטות? <עמת> אומרים שיש לכם זיכרות מצוין! חובה להקשיב לבק! בת קדימה, אגב ישר, ו... פקים. אם תנשימו את הידים פה, תמותו ודאי. תמותו ודאי? רק עוד יום רגיל, ביטאום המוות. רגע! גיר אנימה! אלי, את בסדר? بوت انا نسيت ده اوكي كולם لا لاط لي سمح علي ده مسرح كلاديم بلا بانيكا ايش كانت دي با ايش ده بروت تكنولوجيت ياب تستعدلوا لي جون فقوت ب يفشروتر انا لا يقول نسمتتت ده ועכשיו אני נושם את זה! היי, hey, זה לא רעיל! יוצא לך כל, אידיוטי! לי? יוצא לך, אידיוטי! אוקיי, אוקיי. ו-one ו-two. הנה מה טוב ומניים שוות אחים. די! אתם משתגעתם! עליי, זה לא ישפילה. אה? אני כאן כבר רזוי לגמרי פשוט השתגעתם, תפסיקו פשוט השתגעתם, תפסיקו מהחוק נספר אחת הם רק צוחקים, מה לא בסדר עם זה לצחוק זה לא מרי אה سيكو ليخاف انت ما ديما ما تخيف احنا ما ناسين لا نسينا وتخاف كلنا نتضجر انا لو صبلت سي مين هو ستانك ميكيا تو دايش زبحت אותي ما ذا لو سخيمت اينا نيننا كذا بوزكف شنطاش توته ده زي ابو شتانك کرچ کرچ کو! تخي جتي! افي حد لتوفس؟ كلانو نموت في داي! ها! انا اللي ملسوخا! بابي، انا ما اشتم ببيتاه لي. Ah. Kan ma bti yukat shamat mkol ze. Oh, ani shamt yeta kol. Barouk. Ken. Shu bist anta liba mita? Esouf otkha, eiti mastoul. Beshdaf, keda ish nazuz. Lo shakakhnu af had kan. Okay. Ini okel, macho macho. Ma, yarakot li dawa khshuf meot. Ek tidelu liot bari. Gadol w tidu jawri. La, a a, khinachti otam lkimkhonot. Yodiet ma mash bria. Tabiti bi. A baba shli khe latlan arbaot dakhay. סליחה גבירתי, אני רק מנסה לשוכח איתך. לא לא לא לא לא! זה לא טוב לנו ילדים. אה, שיותר מדי נוטסתי ו... בשני ו... ובחיים! لا لا لا لا نحن لا اخلي بالي على خاين وذي شوفي باهلك لا اوف الان كيبورقيا هلو لو دعت لاوف بخلال اه من بيج هي لان اتو لخيت كاحت طرت الكونفليكتين لا تليشت لو بزوجيوت לא, ברצינות, אני מדבר כאן לעצמי. אני אומר, הם שמחונים, את אומרת... אני אומר, אולי נדבר על זה, את אומרת... אני לא קורא לזה תקשורת. ראית? זו את התשובה שלך לכל דבר. מה כבר יכול להפחיד אותך? את הייצור הכי גדול שיש. Klav? Wow! Hey! Hem bakha im löse do, bayomse mesukan. Aval balaila za odoter mesukan. Khuts meze, amadreq u metorav. Mo? אדם מתכוון לבק? אה, הוא משוגע! אני מרש, לא! שיחי לגמרי! ומסריח ברגליים! תסתום! טי, תסתום! או, אתה חדיכת, אה, תפסתי אותך! הוא חונק את הרגל של עצמו. אולי נלך כבר? מה? ולהפוך לארוחת לילה של רודי? אין סיכוי. מה שנכון נכון, כדאי שננוע חברים. עוצרים כאן. טוב, רוצים לאכול? אני רוצה. תצורך יותר מדי קלוריות. וכך הייתי, גבי אל הקיר, ללא דרך מוצא, תלוי על קצה הצוק של תהום השכחה, מביט אל תוך העין הגדולה, הדוחה של המפלט. تاريكن، אבל סרדתי. מה עולם לא ירגשי כל כך חיי, מלאות כל כך קרוב למות. רגע לפני שרודי שאבתי אל מעמקה גרונו, נחסתי בדבר עברות بسني وعمجيل שيتندد بلواء. ريبقتي oto خزق ويتندنتيت، لوخ مشوب، لوخ مشوب، لوخ مشوب، لوخ مشوب، لوخ مشوب. הלוך ושו, הלוך עד שלבסוף הרפאתי ונוחתי החוץ המאפה שלו! אני אולי הבאתי עין באותו היום, אבל קיבלתי את סליף! זאת השן של רודי! לא! פרי ידוע שעין תחת אוזן, שלעות תחת שן וישבן תחת... משפט מאוד עתיק. אבל האמת הוא גרוע. אוו, אתה כל כך סופר קולי! אולטרה קולי! מגה קולי! back to the back back back to the boom to the boom boom ma wo kaze rot sim li shmu eh pam be zar sit pam khoddedet shalhti t rex le tizi loh ken master gadol wow wow wow ze masbik si poure saafta le rawh khad pol li atsa khana nuah rois mi sibot le khuli shon ani shmur kan en mali dog azobot khbak ashmira aleinu esi më leilë, nistë trep. Şan, sem meなるほど laby så. Nistë redo, löj91ë. ga rga val ma iti ah ah laila tovi eladim yesanu mhar yom amul khifush ochel yekhalet side bli akhawaremi khili khalo iqbat lahem mimeni Ah? Mmm. Oh, atë na udh levudit. Ti e dëgjat? Manny? Crash? Eddie? Manny? למה אתה לא ישן? הכל בסדר? אני מצטער, רציתי רק לשמור עלייך, ועכשיו את במקום הכי מסוכן בעולם. היי, אתה לא אשם בשום דבר. הדבר הכי חשוב עכשיו זה למצוא את סיד. כן, אבל אם הייתי חבר יותר טוב, לא היינו כאן. חבר יותר טוב? תגידי, לא הגזמנו קצת? סיכנת את חייך, זוגתך, והתינוק שלך כדי להציל פה חבר. Lo mi udea ba al oaba, pero xaver tobe ken. No. Hey. Oh. Oh my god. Oh my god. נתניח משהו כאן. ריח דומה לבית שכי של ביזון, שגם יש פריץ עליו, בועש מתבגר. כן, זה סיב. רבותיי, הרשו לי להציג לכם את צירת הפשע. ציצת פרוואל. עצם נגוסה. נתרשב. אה, לא! ברוקולי! הנה מה שקרה לדעתי. دينازوو او توقفت فيت سيد مخسير ملخناي ختيخه بروكولي ومطير الدينازوو سمح ربطاي ايش تاغتا سيد لو مسوقل على ذا او لكل دبر اخر كيد ويفا الدينازوو اوكي اوكي كملتي هينه ود افشروت سيد اوخن بروكولي بنص اوخن لصيد دينازوو د اورخ البروكولي ومطيرت البروكولي سمح ربطاي بك متى بدي اوكي اشتاخر لك البورق ام بكايصه اخرون يتورطوا تب بكير نسوي لباتشل تاپوز هي تا ب شلامي داي ااها قبلهافتي اوتا باك انا خوشف شفسفستا بو ماشو توف ولا يا خاير של החים חייוד אבל بكوشي غودي سوغر עליו واو בעודך לוחות היקום ام ما سيلي شرم Oh! Oh! Oh! ذاك نورا ذو روح ليلى انا شومه ود لخصت واو ما هي عمرت انا لا يودع انا لا مدبه روحيت وش مهير اه اه اه ايه دافكا لو كلك نحو راكان اكل يركراك يخلين نخمدين هاي شي هاي رحمت غودي غودي دي نو زاو ميزان كذا لو شماديود؟ ده سيد اصبروا نزدراص ماني טנגו? יש לך חשקים. בסיפלורה? פפאיה? נקטרינות? לא עברנו אתו בשבט. קדימה, אלי. תחשבי. מיש-מיש! מיש-מיש? מיש-מיש? התינוק! מה מה מה מה? עכשיו? זה לא לעניין. התינוק מגיע! שמעתם את זה? כי לפעמים אני מדמיין את זה. אני יכולה ללחות את זה שמישהו יפליק לו במקומי. אהו! לשירותיך. אתה, אל תדאגי! אנחנו באים! יש לדבר אחד לעשות. או פוסומים, אתם איתי. מני, תשמור על אלי שלא תלד לבד. מה? אתה לא יכול ללכת עכשיו? יסעת את המשביל! מה עם חוק מספר שתיים? חוק מספר חמש מאפשר לנו להתעלם מהחוק ההוא. עם נקבה מעורבת. או כשמדובר בתינוק. אתה יודע שאני ממציא את כל החוקים האלה במקור? כן, אבל אבל אבל... מוכרחים... מני, אני מאחוריך. אתה לא לבד. מילים כדורבנות. باو اخورين طبلتوب با اخوتنا برور لا بلحق ماذا عمر انا مع اخوري اخا انا ما اديب شي يشمروا علي بالفنين كل ما يشخوش نمتص جام لو كذا صار يخلصوش اوه اوكي بسدر اكل بسدر ابا ابا بجي انا خايفت لا اجيب متوك لي ايش لك يوفي شلتزمونا L'aba, Rodhach invest Polok! gave santa ehi? A' Rezっていう h ginger! Odom strip? Odomット! do 10 mlomot var either? Zorbox! Oh. Woo! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. אני אשלומר על אלי, אתה חושם את הדרך אבל... מני, אם אני לא אסדרז זה יהיה הסוף שלה אתה חייב לבטוח בי בסדר, בואו נעשה את זה תן בו הערות, אני על קצות האצבעות, האצבעות, האצבעות, האצבעות, האצבעות... תסלח לי, בלרינה. אני הולדת כאן. או, סליחה, צודקת. איך הולך? איך הולך? יש לך מושג הלידה בכלל? לא, לא קוטח, אבל מני תכף באה. këq. Zë zë zë era qcir këtë. ti e sheli a kol beseder ze olech yofi hazer miyal tin shemieli jego linsham kol ma sherashuv achshav Okay, c'est pas l'eau cool. Oh, je vous trouve très, אני יותר. Victor erre, au zéli pole. It's show. Cid hadslan loye kan od Panika, falmino, hey, patafa maşe. Ups. No, no, no. Khaku ayy ladim shili. Afilu lo ishbakduli yfarad. N'eshek kur Spl 뭔가! Kor q'ru faza rahadhangga rancho í e najasem, qazлин, qlad si tra za ngay-inion O lagi! Temu' bi unsama drena Oik gimë 타 bur 40 N'eshek N'esh קדימה חבר, נתבא לי שזה קרוב. יש לי שם מצוין בשבילה, אלי, אלי הקטנה. אבל כבר יש לה שם, מיש-מיש. מיש-מיש? למה לא? היא מתוקה ועגולה וממש פלומטית. מיש-מיש, אני מת על זה. ראינו אותך קשיוכי. לא, לא, בקרב האחרון, העין שלי, הדינוזאור, Das nachon, gam lies regashot. Mitkarav li lkhita. Ze sid. Oi ye tinok. Ze hazanav. Tinoket. Oh hayukari ye chelo hello hello ya dot khit kanjani. Ikoshoy tsurmatok avod eh ikushkukhit mo imuy. Le Magellanu? או, לא להלב, מני, לא להלב, אתה יפה בבפנים שלך. זה טוב לראות אותך, סיד. לא נעים לי להודות, אבל היה עצוב בלעדיך. נורא כואב לי ששלי לא כאן. יכולתם להתחבר. אלי! קוקוקוקו. מקודם מבטחתי שלא אבקן. אני חייב. פאה! אה! אה! אה! אה! ما انا لو زوخر ما زلي اشتاق لمشطخه ما اتخدي له خوشه على ابي الالبدين يمكن بيون قد اي جه زمان لخزور זהו זה חברים, כאן בדיוק הכל התחיל. היה מוצלח. אולי כדאי לחזור על זה. <laughs> אני הייתי מבטרת. בהחלט, כן. <laughs> בגלל כל הזקנות חיים וכל זה, <laughs> כמובן. נו טוב, אז בק עוצר כאן. זה לא היה מצליח בלעדיך. זה מובן מאליו, אבל כל דבר טוב יש לו. יש לנו עורך לדעתי. אה! <gasps> umnas lo, sair Në, godine mj 56? Nesh po hapati s'lum? Aze две sua nd trading! Ilta të drend it! T'share ima këtëna! Nihë besedër, l'ekhu! K'nun! Për, nërkot, nërkot! Pek muš ome? Kedem Rabbi't! Shuis! N heta ūe je t За PAULHASsh k xd fit kind abonnemen nd�tes Amen! اكيفوا ليلى دودح انا وديت لي اقول لكم انتم بمكان شاتم شايخين اله وانا بتوخ يتجدلوا وتيون دي نوريا ورم نورايم ومفخدي موت ما مش مهم الا لو ديما تبلتوا بالالدم بجد את היופי שלי, מסיד. תודה. תיתן לי להיות בייבי שיטר? אין סיכוי. נו, אני אוכיל את התעריף. נו, בסדר. נחשוב על זה. יש. כשהתפגר. הוא איננו. מה עכשיו אני אמור לעשות? זה פשוט. בוא איתנו. כלומר, שם למעלה? אה. לעולם לא חשבתי לחזור לשם. אני חי פה כל כך הרבה זמן שזה מרגיש לי כמו למעלה. אני לא בטוח שאני אתים לשם יותר. נו, אז תנסה. ההדר הזה נורמלי כאילו. אאו! שלום חבר. צריח לי דקס. קרדימם ישמיש. ובחאים? באק? א אני צריח ودي اديف سنشهر كان تشمور عليهم يا غبر خبالك كتب لبك نحن كمان بنروح כאן, כאן, בסדר? איפה בק? הוא חזר לרודי. אחרת הוא לא היה בק. אתה חושב שהוא יסתדר? אל תדאג. כן, הוא יסתדר ועודך. על רודי אני בכלל לא בטוח. אני יודע שמשפחה וכאלה זה לא בדיוק בשבילך, אבל... Uh, uh, מה שלא תחליט לעשות. אני לא עוזב אתכם, עני. לוותר על האקשן? לא אני. Uh, אבל יש לי נהום שלם שאני הכנתי לך. איך אני יכול להראות לך שאני חזק וגם רגיש? קשוח, אבל אכפתי. אאו! תודה. הו! <אח> Wah! Ah, in god link kolkak ma'ira? Ken, tiru ta yeladim hili. Em keilu noldu bi yom ehad w naelmu lemahorat. Ze lo keilu sid. Ken, yo hayta amon avuda. כן, קטנטונית. ברוכה הבאה לעידן הקרח. קטנטונית. <מח> <מח>